Goizuntan interesatuko gira joan den igandean Grezian iragandiran lege biltzak auteskundeeri, hanit den Siriza Ezkerriko alderdiak irabazi ditu hauteskunde horiak, aski egeski, hane irazabal kasetaria gurekin dugu goizuntan egunan? Kaixo egunon. Eta zuk bertatik bizi izan duzu, eraz hauteskunde egun hori, ze igande esenditu da igande agatxean? Bueno... E, hemen igartzen den giroa da, festa giroa igande gauean batez ere, baina kontuan izan behar du... Gresia oso askar handela hautezkunden maiteketen horain arte, eta badirudi Gresiara bat arretuta daudela prozesua askarronekin. Momentu horretan itxaroten ari gara e, gobernua zeintzuko, osatzen duten zeintzuki izango diren e, gobernutako ministroa esaguteko, eta Grezia badirudi martzen dagoela gobernu betzibati aurrera hasiera emateko, eta austeritatea politikoa politikei agurrezateko. Haneira zabal, Gresiarek karikan sinesten dute aldaketari, ala etxipenezko autobat izan da. Beno, nik uste dut, Greziarek oroar aukera bat eman diotela aldaketari, nekatuta zeuden, nazkatuta zeuden, ez zuten azkenengo bost urtetan imposatu diren austeritate politikekin jarraitu nahi, eta horregatik nolabait haukera bat eman nahi izan diote zigor botuari, ez? Nik esango nuke igandeko botua zigor botu bat izan dela, eta batez ere, Greziarek aski esan diotela Troikari eta Europar batasunak imposaturiko neurriei, baina egia da ilusioaren artean ere etxipen asko nabari dela. Sorpresa bat izan da, garaipen hori eta zenbaki hoiekin zuan baitzinen pixka bat lehenago, senditzen zen holako emaitzak aterako zirela? Ba, eba, eta izan e, sorpresa bat, e, azken asteko inkesta guztiek berdina zioten, e, ziriza gehien gozotik oso urbiltze goela, batzuek, Eh, esaten zuten nola bait eh, gehiago sorri lortu zezak beste batzuk esetz, baina nola bait ez ez da ez usteko bat izan denok esperozuten. Agian ez usteko handiagoa izan da eh, Greziarra independienteekin koalizio bat egitea, baina nik dut ez uste hori gehiago etorri dela kanpotik barrutik. Baina izan ere Greziarrako txuta daude koalizio mota horietara. Eta, eta ondo jaso dute gobernu berri honen e, iregarpena. Zuka aipatu duzu, Zirizak gehiengo nagusia doidoietarik utxe gindu eta alderdi konservadore batekin aliatu da, nola, esplikatzen da urbilze hori? Beno, esplikatzen da, hemen lehentasuna izan delako e, austeritate politikari eta murrizketen e, amaiera ematea, ez, eta hortan e, Greciar independienteak eta Ziriza bat datoz. Eta nik uste dut, e, Europar batasunera eta Troikaren aurrean indarra erakusteko hor antiausteritate fronte bat sortu nahi izan dutela. Eta zentzu hortan, hori erakutsi dute hori dela e, lehentasuna. Egia da, gero, e, bueno, ba, ikuspuntu sozialetik e, desberdintasun asko dituzela haien artean, gogoratu berda da, ziriza alderdi ezkertie bat dela, laikoa da. Internazionalista, multukalturalismoan zinisten duena, eta grezer Kontserbadoreak berriz, ba, alderdi kontserbadore bat eskuinekoa, anti-europearra eta gai sozialetan nahiko itxia, ez? Da justuki gai sozial uh, horietan esri eskuak lotuak izanen ditu aliantza horrengatik? Ikusi beharko da zenbat ministerio e, eskuratzen dituen graziarre independentek. E, hortan e, dezberdintasuna ere nabarituko da eta zernolako akordioa lortu duten. Baina bai, badirudi gai sozialetan reforma gehiagi e, agian ez zirizango dituela egin zirizak. Alexi Zipras da talde horren ziriza buru eta hainit zai da huai eredu bezala Europan. Alexi Ziprasek sinesten zukeen garaipenari, baina egiazki bere ala sartzeko olako postu batean gaiote da? Beno, azkenengo bost urteak ditu lehen ministro izateko prestatzen, eia da zirizak 2000 mabian baina askoz ere programa politiko sakonagoa eta osatuagoa daukala, eta nik uste duetuk momentu honetan zirizak prest dagoela gobernatzeko bai. Programaren pundunagusi bat, horien zen, zogaren bernegoziatzea, o orain hasten da azkenean uh, Ziprasean lana? Orain hasten da benetan ziprasen lana eta orain hasi e, beharko da aplikatzen berak e, urteetan eta urteetan aplikatu duen e, programa ekonomikoa, ez? Eta orain Europaren aurrean agertu beharko da eta Europaren aurrean sora berregiruturatzeko baldintzak onartu, proposatu eta hor negozio luze bat hasi daiteke dator zona Zu eh, horrek eran duzu zigor botobat izan dela, igandekoa, ikusiko dugu istantean Europan uh, nola, nola zer negoziak eta izaiten aldean, baina panorama politikoa Grecian hainitz kanbiatuko da? Badirudi, baietz, hori beraiek eh, nahi dutena, ez eh, aurreko astean Janusz Barofakis, Greciako Finanza-Ministro-Ekonomia-Ministro ministro berria izan daitekenak esan zuen, beraien lehenengo lehentasuna tasuna dela, irumioi gretziarrek airatzen duten krisi humanitariori aurre egitea. Eta orain hori da benetan gretziarrek eskatzen dutena. E, azkenengo urtetan pairatu duten e, krisi hau aiengan, erretarren garengan izan duen eraginari, ba, piskabat, laxaitzea. Piskabat, behiz diteko, uh, uto uh, eskonde horien, emaitzetara, eh, horiak te... Jarte poderean ziren uh, kontsek batorek gaimbera bat uh, bildu dute, baina ez haina handia ere. Piskabat bada ere hor uh, eskertze bat edo uh, la, egin den lanaren onakpen bat egizia jengatik? Bai, eh, boterean egon diren alderdiek Zalantzari gabe izugarrezko in, kolpeak, hasan dute batez ere pasok alderde sozialistak hogei eh, eserleku galdu ditu eta Zalantzari gabe autoskundauetako galtzaia izan da gainera eh autozkund hauetako beste ondorioetako bat izan da eh grexiarrek agur esan diotela bipartidismoari eta berrogei urteetan boterean txandaka egon diren alderdi sozialistak eta demokrazia berriak agur diote diotze boterean egoteari ez beraz eh, panorama politikoa ere eh, asko aldatu da hemen grezian mm -hmm. grezia da nunbait E, simbolo bate, eh? demokrazia historikoki handika abiatu zela eta menunbait mugimendu hori berriz eta hauteskundeen bidez greziatik abiatzia horrek ondorio handi batu geiten aldu Europan? hori bueno, ikusi beharko da hori denporak izango du eta. Badiru diemen beharra daukatela demokraz, demokrazia berrizere, demokrazia beste forma bat emateko, berritzeko, benetan balore demokratikoak beste guztien gainetik jartzeko eta hori da gerziarrek igandean aldarrikatu zutena. Ger, zer gertatuko den eta datozen hilabeteetan zein programa politiko ezarreko den, hakiteko dago. Egia dena da e, benetan gresarrek e, esperantza bat jarri dutera sibizarengan eta sibizak hizugarrezko erantzunkizuna daukala orain hori guztia martxan jartzeko. Europako beste ezkerreko alderdiak hainitzak baloratu dute pozitiboki xirizaren uh, irabaztea, eh, aipatzen aldugu Podemoseko Pablo Iglesias antzela, frantzian Melanchionek ere baloratu mm, du pozitiboki, Euskal Herrian aipatzen aldugu ere atxe bildu, postu dela oztaz. Nola ikusten dira erreakzio eh, horiak greziatik? Bueno, egia esan Greziarrak, e, bueno, Sirizaren aldekoak e, oso hor daukate Podemos, hori horrela da, igandean gehien entzuten zen garrasia hemen e, Sirizaren karpantzen e, Siriza Podemos-Benzeremos, eta hori da jarraitzailek gehien garrasia egiten zutena. E, egia da, ezkerri internazionalista oroar mundu mailan, e, bueno, egin dela, izan ere aldaketa hemen daiteke ez? Baina, bueno, esan dugun moduan, datozen e, hastetan, hilabetetan ikusi beharko da aldaketa hori benetan bat jartzen den. Eran nahi duzu, zigor, boto hori eipatu duzu, e, Ziprasek e, utxegiten balur eta porrot bat balin balitzateke bere kargualdia, aldia, gresiarek berdin eskuin alderat berdin bozkalezak etela ondoko aldian? Ez logikorik dira, Hori da handienak Gerta daiteke. Ziritzak nolabait bere programa aplikatu ez gero, eta hola baita e, gresiarak tradituta sentitzen badira, protesta boto hori e, eskuinera jatea. E, eskuina aipatzen baitugu, hor oh, bada hainitza eh, haipatu den aldehdi bat, azken urteetan eh, neonaziak diren eh, egun senti, urezko egun sentikoak, hor oh, ere egon kortzen dira, eh, atxikitzen dute maila bat eh, bozketan bada zinez eh, gibeleko mugimendu bat, horren gibelean? Bueno, berriz ere, irugarren alderdi politiko bozkatuena izan dira, eta egia da aien botere haien influenzia mantendu egindutela. Beraz, oinarrian, Greziarren artean, babesa daukate eta badirudik datozen e, hilabetetan ere hola izango dela. Oso harri da irugarren postua lortzea izan ere, egun senti hurrekarak ez du politiko politikorik egin, ez da uteskonde kanpainarik egin, lider gehienak kartzelan daudelako, ez beraz? E, ez dakite, meritua izan den, baina horrek esan nahi du erritarren artean balaukala babesa. E, ZUK uh, segitzen dituzu haute eskunde horiek anegira zabal, uh, ze girua ipatutugu jandeeratxikoa, baina Orokorki ze, ze, ze us, fe, usagarria badakigu ekonomia mailan zertan den Grezian, baina ZUK zure begiekin nola atxeman duzu, nola ikusten dituzu Greziagak eta Orokorki eh, ekonomia mailan, eta nola doa egialdea? Bueno, hemen ormantazun guztian abaritzan da, egia ja, zan, Eri esan ez, Europar Batasunak esin orkestu alarmismoarekin erantzun nahiko zur e, jokatu dute guztiek e, e, autoskonden emaitzekien, eta hemen eri esan normaltasun eta naturaltasun guztiarekin jaso dituzte emaitzak. Hortan utziko dugu gure Solasaldia ira zabal, eskertzen zaitugu gresiatik behiak emanik? Horz et... hando, eskarrik